وعين. فهو سبب للعلم عيزا صرح بذلك لما فيه من خلاف السمنية والملاحدة في جميع النظريات وبعض الفلاسفات في العلهيات بناء على كسرة الاختلاف وتناقض الاراق رض ماتند دیه بارتن تسری کول ندی خبر دی چې عقل سبب د علم دی نو فرمای په هو سببون للعلم ایذن عقلم سبب د علم دی حواس خبر ثابت کله کسبابین د علم دی نو داسه عقلم ما سبب دئنده صرح به ذالکه غرض د شارح د فد سوال نا. حاصل د سوال ده دي معترض وای چې دا وړاندې نه دا خبره ذکر شوې چې اسباب د علم درې دي ولان دې نه دا خبره ذکر شوهه چې اسباب دا علم دریری نو آیا اوڑان دینا چه اطلاق دا اسبابو نو دا خبره با کافی بی ده دیده پارا چه عقلم سبب دا علم ده او یا با کافی نوی دا خبره با کافی او یا با کافی نوی که دا اول اطلاق چې د بیلی و اسباب دا علم دریری دا خبره د دې لپاره کافی نه چې عقل سبب د چا ده د علم ده نو بیا خو په حواواتو کې متصری پکاروا او په خبره صادق کې متصری پکاروا د څه ویل پکارو اسباب د علم دړي حواسي سليمات سبب د علم ده خبره صادق سبب د علم ده ان تم تصری پکاروا ان تم تصری او که اسباب العلم تکې ویلې دا کا دې د څه یې نبی اخو په کارداره کې دل ته مستدرک شي کنه بیا دل ته صلاوې وو سببون لیله نو اول کې کې اسباب العلم ویلې نو دا خبره به صافي وي د دې لپاره کې اكل سبب د علم د یا بقاتي نبی ک کاکینو ال تدواړو کې تصرف وکاروا ک دا کاکینو دلته کې تر کې تصرف وکاروا دا خاص خبره به وګدا کړم او کا خبره مختصره کړای نو دته وای چې سبب د علم دریو حالات خبره سابق او عقل هغه دواړو کې بیا تصرف نه کته په سبب سببول او په عقل کې بیا تصرف کا په هو سببول لیدل تو نوکی پکارو آیا تو نوکی ترک پکارو جواب آن تی تسریو نکڑاو دل تی تسریو بڑا ذکا پا عقل کے خلاف تی دا سومانیو دا ملاحیدہو دادوالا ڈالی مخی تیر شیعی ایو دا سومانات بط آغا با او دا قرنگ پا ہند کھیو بط آغا با ایمانا ملاحیدہ اگیو په الله ارسال د رسول نشتے دا دې سقوطونی دا وړاندې را مستلې دې شي ویلي بڅ نه حاصل د دا جوابداري چې دلته تڅري زکا وکړه چې په عقل کې خلاف دې سومنیا او د دا ملاحظه په ټولو نظریا توکي سومنیا او ملاحظه آګه ټولو نظریا توکي وایي عقل لسبب د علم ندې عقل سبب د علم ندے عقل او باز فلاسفا باز سوکو فی الالہیات پچاکی دیوئی پا الہیاتو کسی شیئر ندے عقل سبب دا علم ندے پا او قوم تبعیاتو او پچاکشتے پتابعیاتو او پو ریاضیاتو کې عقل سبب د علم دی خو الٰهیاتو کې عقل سبب د علم نه دی تاسو دا الٰهیاتو تبعیاتو او ریاضیات په جندلي او کنو په جندلي په کمزه کې په ثم لما خفل من یادیونيةله عربية وخوااض في اسلامون وحاولو رد فر فې ما خاالکو في ش ویلیمته داسنو هلتهکې خدمتی تبیدي ته احال سابت یا چې زونه ته چې ذهن نه او خااررج دوواړه ما د واړي اضې په ځین کې نه واړ خاار کې غواي لاې دوړو کې نه غواړي دس قسم خبر مخک نه ت شو نګورا مولانا دلته تثر زکه وکړه شپه عقل سبب د علم دې کڼدې په دې کې اختلاف خلاف وکړه چې دا کړه او سمم یو ملاحظه او ټول نظر یو مثالو کې بدیهیاتو کینې نظریاتو کې وي سبب د علم نه دې بعض فلاسفه وای چې په الهیاتو کې نه ده په چا کې نه ده په تبعیاتو ریاضياتو د قرنګ موسیقی موسیقي په علم آد بعده د پدې ټول کې سبب د علم به بچا کې نه ده په ریاضياتو کې نه ده نو د دې مجله پدې تثرې او کلاپا نور باندې تثرې او نو کلا دا دغه سوال نتیشه او شو جواب او شو د جواب حاصل دا شو چې دوی اسباب د الیم دریدې نو بساده شول کړه چې عقل تم سبب د الیم و لیکن دا اوس تثرې زګه او کړه چې پدې کې دا, دا خلاف د سمن یاده ملاحظه واقع طول نظرې مسائل او کې سبب د علم نوایق سمن آباد فلسفی په الهیاتو کې نوایې نو د دیو جن دور باندې څو کله څرګنده بهاءا علی کثرت الاحتیلاف وتناقض الاراء غرض شارح د دې عبارتنا غرض شارح د دې عبارتنا دلیل و یلد د بعض فلسفه او د پار سچا د بعض فلسفه دا دا غی دلیل ده د بعض فلسفه مدعا ده چې اقل سبب د علم ندې په الٰہیاتو اقل سبب د علم ندې په چاکی په الٰہیاتو کې دلیل داده بنا علی کثرت الاختلاف و تناقض الاراء دواجې د کثرتې اختلاف او د تناقض اړانا د علماء کرامو په مدعا د الٰہیاتو کې په مدعا د مسائل الٰہیاتو کې دې کې اختلاف ته او تناقض آراو دي تناقض د چاره او چې کثرتې اختلاف او تناقض د آراو راغې منګيوی رائے ثم غلط غلط وښواینی فهو عقل سبب ذا علم نشوك چاكي في الهياتوكي مثلا اليوم علم وي شه العالم قديم اغوي لأنه مستغن عن المؤثر وكل ما هذا سانه فهو قديم فالعالم قديم يو دعم علم وي نتخطاش عالم محدث لأنه متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث نوت پا مودعاد ایلاحیاتو کے اختلاف شو یووی العالم خدیمون بلوی العالم محدثون دیکھ شو نو هر کلا چی پا مودعاد دی کسی شیر آغے نو منگا تیسی شویلے چی یو کس چې چی تغالا توائی زکا چی دوارا اربابی عقول لی دوارا من احلیل استدلال لی او دوارا دو کماو دو ندی مګ یو کوم عالم تو واوی چې تا خطا شي خو معلومه سره خبره چې د عقل به سبب د سره د علم دین او لیک سبب دا ایلم وې نو غيوم عقل لري یو څو یې قبل ما نو بیا ګره سبب ده علم مالاو مالاو مالاو عارف عارف دا ایلم وې نو دیمه کې اختلاف ورسله اون کی وڅنره راتله ما تاسو ته وار ځکو هغه دا چې ما دا دلیل د سمنیو د ملاحظه او د دا دلیل د بعض په خلاص دا ما دا کم جانا دا خبر معلوم اکلا چی دا دا بعض فلاسفو دلیلین دانا یزیزانا معلوم اکلا چی دی دلیل تا گو رہے کسرت اختلاف تناقض الارا دا کسرت اختلاف و تناقض الارا ایلہی مسائلو لی احیو کی کی گی نورو کم کی گی ایلہیو کی نیر کی گی و لے کداغا کو نو سمانیا ملاحیده خو طول و نظریاتو کسی نلری عاقل وی سبب ده علم نده نو بطول و نظریاتو که خو یو شکمت یو هندسیات سی با حندسیاتو که خو اختلاف نیشتے کنا با حندسیاتو کسی نیشتے نو چپاین که اختلاف نیشتے داد آنین ده پار دلیل نشو جوڑه دلیل داد آنین ده چا ده پار ده ده بازی فلسفه ده یعنی میں نے کہا کہ یہ بعد فلسفه کے لیے دلیل ہے اور سمنیہ ملاحظہ کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ وہ سارے نظریات میں عقل کو سب نہیں مانتے اپ دیکھیے اگر وہ اس کے لیے دلیل ہوتا تو پھر اس کی مقصد یہ ہوتی کہ هندسیات میں بھی کثرت اختلاف و تناقض آ رہا ہے حالانکہ کسی نے بھی نہیں کہا ہے کہ هندسیات میں اسی قسم کے اختلافات پائی گئی ہیں تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ بعد فلسفه کے لیے دلیل ہے اور سمنیہ اور ملاحظہ کے لیے بناعاً على کثرة الاحتلاف و تناقض الارا والجواب اِنَّ ذَلِكَ لِفَسَادِ النَّذَرِ فَلَا يُنَا فِي كَوْنَ النَّذَرِ صَحِحِهِ مِنَ الْعَقْلِ مُفیدًا لِلْعِلْمِ مُفیدًا لِنَا والجواب اِنَّ ذَلِكَ لِفَسَادِ النَّذَرِ مولانا دا جواب دارے ما تا سوچ کوا جواب دارے چمن کو یو اکل سبب دایلم دی کته تناقض د اراو راغلې اختلاف راغلې راغل او راغلې خدای یو کس نظر چي دی هغه فاسد دي دا یو نظر څه دی نو دا یو کې نو دا تناقض ذکر راغی چې په متناقضین <متحدث> کې یو نظر صحیح او بل نظر فاسد دي لکه مثلا کوم علم کې عالم قدیم دی هغه سوراټ څه ویل لري انه مستغنیع عنه مؤثر او کله ما هدا شانه نو دغه صغرا غلا و مستغنی نه موثر نه نو عالم موثر نه نو مستغنی موثر نه ها نه ده مستغنی موثر نه نه ده نو چه دا صغرا غلا تره ده او صغرا یې څه دا كوبراي صحيحا صغراي تي سينا غلطه ده ويد ده مؤثر ندي نو كم ده مؤثر نيا قديم ده كوبراي صحيحا ولا صغرا غلطه يشور كان نو ده نظر غلط ترز تناقض نظر كળે ده بلا كده بلا عالي فرنگ بيداو له جل متغير وكل مدث بيو بي باب اختلافنا والجواب جواب داره ان ده ده نظاره کتائه خلاف لفصاده نظاره ای داره چا دا وجه نراغل لئے د نافی دا دی منافات نشتی کاؤنا نظاری سعید که د دا نظاری سعید من العقل مفید دل مفید علم علمی چی مفید د چاچی رئی لگ دا فاسد مفید دا علم ندین وغا سیخو مفید دا چا دے کانا دا علم اقل دا یو چې عالم قدیم دی و بل وایي دا عالم محدث سي مداقم چې وایي عالم قدیم دی زکری بل سره تناقض راغنه زکراغې چې د صغرا غلطه و دا مستغنی نه چانه دې مو نو کيا ودې کې تړې نظر سيئونکی نو دا په دې دلالت نکوي چې بیا رې دې مفید دی لم نه اپاڅې مفید دی لم نه و مفید دی چا کې الله حالان نماز करतो مستلال بنظر العقل فقيه اثبات معنا پېټوم پاترا اعلی سره غرض شرح سیو بل دلیل ویلي پپوتلان د مسلک دبا د فلسفو چې بعضه فلسفو دا مسلک غلط دی په دې باندې په علوي سره یو بل دلیل وایي وای دا خبره ما بار بار اوراد دینه عرض کړل او ځکه مې هر ما ته پټه ولا چې زده کوونکي روان دي اي کمد ده خبره پکاريږي بیا مې ترڅ چې په مانزه چولاړې وي د مانزه کې د افعال د مجن په غیر نور ټوله خبره ناروا دي څنګه بلکې خبره کو لیاقته وي دا غاب تو چې یو طرف ته طالبہ کولیا او بل طرف ته د باندې ایجابي اشاره ده ندق کرن چې خلکو ته مونږ وایو چې یو طرف ته چې ار مفید د ال ابن ریف او کې هر نظر عقل مفید د ال نوی بچا یعنی په الہیاتو کې د سر عقل مفید چانه ده د علم نه او دبل بل طرف نه پخپل مدعام چې دلیل وای او د بل طرف نه پخپل مدعام چې دلیل وای له مدعان دعوة چه عقل سبب دا علم نده پا الهیاتو کی پا دیم چه سوال خالی یو طرفت خدا خبرتا سوکڑا چه عقل نظر عقل یعنی عقل دا سر سبب نده د علم دا پارا یو طرفت دا. اے او دا بل طرف نتا سوای مدام کې خوچه عقل سبب د علم نه د دلیلام پیش ک بنا عله کثرت الاختلاف وتناقض له اراء د وجد اختلاف نه د وجد ر تناقض د جانا دا راونه نتا سوچ په خپل مدعام علیکم دلیل پیشکنو ک د دلیلم تاسو نظر العقل لکنه دا هم تاسو شی نظر له عقل مکر طرف تا وای چا اقل سبب د علم نه او بل طرف تم په عقل باندې یو خبره ثابت کړه په عقل باندې کوم خبره ثابت کړه اقل, خبر پا اقل بانیم کم خبر سبب د علم نه ده خود دي له پاره چکم دلیل وی نو د دلیل خو معقلی وکنه د دلیل مسو عقلی نو پتا سبانه چې شعر راغی تناقض یو طرف ته د سلبي کولي قائله او بل طرف ته دربانه ایجاب جز صادق شو نو دغه پتا سبانه چې شعر راغی خپل راغی کنه تناقض دربارې راغې کا وو پینش وکړه یو طرف تدې وای چې عقل سبب د چا نه دی بیا یې کدامو داس ثابتول نه په سره ثابت کړه بنا انا علا کثرت الاختلاف وتناقض له نو دا کوم دلیل چې دی دا نقلی عقل. او عقلی او د دې د وجنه سبب د سبب د الم شو یعنی په دې سردی موداس ابې تکړه مودایز تکړه نو مفید د الم شو کرا پدې باندې تناقض راغې کارانه غه اعلی علاوه لادا انما ذکرتم هغه خبره چې تاسو ذکر کړا استدلالون بنظر العقل دا استدلال به پرذر د عقل دا تاسو چې بناء على کثرت الاختلاف وتناقض الاعراء نو دا استدلال بنظر السر ففيه اثبات ما نفيتم پدې کې اثبات ته چارې دا غشی رجر کمشین تا سو نا فی کوی دا, دا غیت سی شیر اثبات نا فی رکمشی کولا دا قرنگ اثبات تا چار آگئے چاقل سبب دا علم دے فیعتناقض نستاس سپا قول کسی شیر آگئے فَإِنْزَعَمُ اَنَّهُ مُعَارَزَتُن لِلْفَاسِدِ بل واسطه ده قلنا وای کدی جوابو کړي د دې تناقضنه غرض د شارح د دې عبارتنه اقدر چې کڅوک د دې سوال نه علاوه سرچمه کم رد وکاو هاو ثابت د دې کې کد دې دې طرف نه یو کس جواب کی کد دې دې طرف نه یو کس دهغه دلیل نه په علاوه سره ذکر د دغین تو کی جواب نوېبه طبيعه بل خبر او کما تدوین داسې جواب ممکن دی چې دی بووی چې داکمه خبر شو دا معارزه د فاسد ل ده دا معارزه بالفاسد ل فاسد ده معارزه ده دا مطلب یعنی دا منگ جی کم دلیل پیش که بینا ان علا کترتل اختلاف و, و دا فاسدو او دا تاسو چې علا سر پا منگ کمردو دا که دام فاسد دی دکا دام نظر العقل لیکنه خدای پاک دیدی فوان چیزا فوان چیز بی یعنی که صب دستی ووی چی دا کمردو شو کڅوګداه چې جواب ده د فیر تعارض نو کې دی به وی دا دامن کې بنا ان علاقه سره تل اختلاف و تراکوز الاراد کم دلیل عقلی قائم کړل دی دا فاسد دی داسره او په تاسو چې منطق علاوه سره په من باندې کمسو کو رد چې پتاسو سي شې راغی تناقض دامن فاسد دی نو د معارضه لیل فاسد دی په فهم نه معارضه ده لیل فاسد دا لیل فاسد سوکتے بنا آناک علا کثرت الاختلاف او بیل فاسد سی شیدے فوشی بے نخپل آغیتیم سووے او اگر آرد پیم سووے فاسد ہووے کدسی ہووی یا دیزی حال دسی ہوکای که دي دا زموږه تېدا معارزه ده فاسد بل فاسد ده یعنی کې دې دا خبرو کې چې دا معارزه ده فاسد سم مطلب یعنی کې دې مونږ ته وایي چې ستاسو دا دعوه چې اقل سبب د الما دې دا علم دام فاسد ده امونکې بنا ان علاقه ترت له اختلاف وي نو دا خبر هم شي شهدا نه للفاسد بالفاسد ل فاسې ده للفاسد که داسې و چې دا خو معار ل فله داسې و نستا ده اولته كما شوکه دا ها نه لکه ځای ته کومه یوهرا دي نو بس تااس خو خ څنګه کدیدا دامو که چی انهو معارزت داخو معارزت دا لیل فاسد برس شو دی اوله طریقه که لگو گدواله دی اپنی دیمه که لانواله دی دا معارزت دا لیل فاسد دا لیل فاسد سی شیده بیناعن علا کسرت الاختلاف و تناقضه بیل فاسدی پا فاسد علا ان نمازه کرده کسوک داسی ہووی یا سوکووی چی دا معارزت دا لیل فاسد دا بیل فاسد یعنی معارضه ده فاسد ده سره ده یعنی معارضه ده فاسد ده فاسد كما خبره منتو و اساسو خبره چې عقل سبب د الم بيه بل فاسدي په فاسد سره بل فاسدي په بچا سره چې فاسد سي شعر بنان على کثرت الاختلاف و تناقض له قدس نو پتی او سوالم ده کنه چې بیا تاسو را فاصد بوله راوړای غتاسو دی وای ځکه راوړو کنه چمنغه خو نه مونږ خو تاسو خو مونای کنه دا را اټمنه وې تاسو باندې دا رد د پارمن دا, دا خبره کوم په دې شې ده یعني که صبح دې تدعو وې تاسو د معارضه تل الفاسد لسوي دتصری بناء نه لا کثرت الاختلاف ته په دوه طریقو سره تشه وې خو په اوله طریقه چې ما ذکر کړنو لل فاسد کې داخل شو په دومه طریقه چې ما نو بل فاسد کې څه شو نو کوم اعتراض پدې اترazu کې چې تاسو تفاسد وایي نو داسې ذکر کوي نو دی وایي نه منګه هونه ملو خو نو دا داسې سوال جواب بشي لکه تاسو چې په آدریو په فرقو کې ما ذکر کړي وای نه دیه دی له قالو دی وج ضروريات تم څه شي راځي نو سوال پیدا راځي چې تاسو خو شي نه نو تاسو څنګه وایي چې ضروريات کې سره دی نو دی وایي اطلاق الغلطی بناعن علا زام الناس ستا سپنیس خو غلطی دا کن ستا سپنیس خو صدق پواشوی <تصف> نو کدی چرت دا خبرو کی نو قلنا من با دیت سو او جواب پاول تقدیر بناعن علا کسر تر اختلاف پچاکی داخلو اپا دویم تقدیر نو من با دیت او داتا سو چکم استدلال قائم کو دا تاسو چې کوم بنا نه علاقه سره اختلافه دا ام قائم کوم تاسو نه تاسو کو چې موفید مفید دې څه دې کنه څنګه څنګه که چرته دا موفید دې شي نوی نو معارضنه شو تاسو دم مقابله وکړم بس معارضنه شو معارضه خوپا کلم سره کیږي چې هغه مفید د څه شي وکنه چې دره مفید د څه شي وینا نه به معارضه څنګه او کدا موفید د څه او کدا څه شي مفید د نو بس پتا څه خل فراغه پتا څه سره اغه نو آیا تاسو د خبره بنا انا کثرت اختلاف و تناقض الاراء لا يخلوا امع یکون موفید دل شئین او غیر موفید لیکن نتالی امع یکون موفید دل شئین او غیر موفید لیکن نتالی او اکرش سکینی باتون فالمقندمو کداشر تا موفید دست شیشی شی خو خلف راغے کنشی معارض نشو فاین زعامو کدید دفد تناقض نیع چه دا معارضه را غلده للفاسده بالفاسده دا فاسد پچاسه را نو قل نامنگ بورتاو آئیو ستا صدا خبره بناءن علا کسرت الاختلاف و تناقضه ل اما این یکون اک اما این یفید شیعن یا بای فادر چال ری نو فلا یکونو فاسدن بیا خسنشو خلطه بر راغیر او لا يوفيد يا بلسرا دسشي موفيد ني فلا يكون معارض أنا بأسشي نشوك يا بموفيد يا بموفيد ني كموفيدو فاسد نشو معارض نشو وصل اللہ واللہ